«А то ви все думаєте, що перед нами, га!» «А дилема така – або, або, або вмерти, або зігнутися, і то понижче, понище. Що ви вибираєте перше?» – буркнув Максим з нудьгою. «Гмм!» – Кутуза в лапках, поторся в чуба і вилеєвся. «Йолоб!» – і зашипів. «Ні, брат, ні! Ти перше зламаєшся, як, як гниляк, от як!» і будеш рачкувати, слизняком повзати. А тоді, тоді вже... — Побачимо, — відповів Максим так само, як і перше, з нудьгою, і зітхнув. Дивився задумливо на свої босі пальці, ворушив ними. А тоді перевів погляд на вихрясту копицю волосся біля столу. — Десь я цю копицю вже бачив. — Побачимо, протяг кутуза в лапках, не би приймаючи виклик а тоді враз повернувся круто до варти і махнув рукою в невідомому напрямку. Взяти! Вартові підскочили на цей раз ще швидше і знову втрьох. — Копщим у числу? — не запитав, а гаркнув котрийсь весело. — Копщим числу! — відповів Кутузов байдуже і пішов до столу. Справу закінчено, можна далі грати в шахи. Максима повернули поштовхами зброї до дверей і повели. На самому порозі Максим раптом обернувся, інстинктивно, підсвідомо відчувши на своїй потилиці чийсь погляд. І оте, і на в'язах голові. Він обернувся швидко і став, як укопаний. Від столу на нього дивився з-під копиці волосся, крізь дим, люльки... Соломон дивився, примруживши очі. — А, — протяг Максим машинально, — ви? — Гм. це ви, значить, були і зачечерони. Пауза. Це тривало мить. Ця пауза і усі ці надзвичайні розглядини. Видно було, що Соломон прорахувався, обертаючись. Він хотів подивитися лише вслід, а довелося подивитися в сторч. Але Соломон витримав за димовою заслоною, а Максим постояв мить, приголомшений, а потім глибоко зітхнув і промовив. «Отже, ви довели послідовність, професоре!» І посміхнувся, обертаючись у темряву. Там, де він щойно стояв, залишилися самі закриті двері, що сльозили патьоками, на потілі від холоду і теплої вогкості. На них іще якусь мить дивився як крізь дим люльки вихрастий Соломон, пророк і громовержець, доктор філософії і т.д. і т.п. Дивився розгублено. Він був тут явно рятуючись від общого числа в лапках, і на підтвердження цього зітхнув глибоко і тремтливо. Цікаво, що то за формула общеє число»? «І скільки в ньому має бути нулів?» – думав Максим, знову плентаючись у темряві під наставленою зброєю. А хтось, зухвалий і глузливий у ньому, одержимий достославним шибеничним гумором, резонерствував, наслідуючи Соломона, назло знущаючись із себе самого із усіх. «Багато, дуже багато нулів має те число, і до нього належу і я». І ти, і той самий пришелепкуватий Кутузов в лапках, і решта. Це ж те число отих піщинок з твого Соломоне самому, опанованих гоном до руїни і смерти, і верганих у прірву. Проте Кутузов в лапках має, мабуть, ще якесь окреме своє обще число, свій власний рахунок, і в ньому, мабуть, теж багато нулів, а вже ж. Але думка працювала мляво і тільки для того, щоб відірватися від наставленої десь у темряві зброї, зовсім не намагаючись по-справжньому заглянути під ту загадкову формулу «обще число». Було зрозуміло і було байдуже. Це число під спільним знаменником, ім'я якому знаменникові – сира земля. Нерви затялися і цілковито не реагували ні на теперішнє, ні на майбутнє. Але скільки ще їм затинатися? Які ще іспити їм призначено? І де та межа? Максим навіть не помітив, як опинився у великій, вогкій, продимленій хаті повній солдатів, що лежали покотом на соломі, повід стінами і скрізь навколо. Тільки й було вільного місця, що маленька латочка посередині, на якій стояв шевський стілець, а на покуті стояв стіл, голий, заелозений, заляпаний краплями воску із свічок і чорнилом, і над ним гола, полупана і почорніла стіна. Навіть не було ніякого вождя в лапках. Посеред столу стояла бляшана лампа з надбитим і закуреним склом, що його надбитий край був доточений папером. Тяжкий сопух, складений із багатьох сморідів, прілих онуч, поту, людських випарів, гасу, чаду, розпареної глини і безліч інших запахів, забивав дух і тумани в голову. Максима привели в цю діру і так покинули. Конвой пішов геть, а Максим лишився стояти посеред простягнених солдатських ніг. Він стояв і чекав на появу того, в чиї руки оце передано його голову, але поки що ніхто не з'являвся, ніхто не заявляв ніяких претензій на нього та його голову, ніхто взагалі не звертав на нього жодної уваги. Так ніби його забули, проте Максим знав, що вийти звідси він не зможе, що той, кому належить тепер його голова, пильнує за ним уважно та що біля цього вертепу стоять десь чуйні патрулі, і невидима брама повз них відмикається лише таємним паролем. Всередині ж солдати лежали собі, і одні хропли, аж луна йшла, а інші точили теревені, пересипаючи невибагливі масні солдатські сюжети пірпким ядреним матюком. Серед усіх інших запахів Дуже чітко і гостро відрізнявся запах спирту. Максим постояв деякий час, а потім вступнув до центру і сів на шевський стілець, а вже сидячи почав пильніше розглядатися. Насамперед він зауважив, що це без сумніву не звичайні солдати, а відібрані оті знамениті в лапках війська ВЧК ОГПУ НКВД. «Гвардійці спечастин, про яких так багато він чув». Це він висловив із багатства їх озброєння та спорядження. Було багато і виключно автоматичної зброї, багато ременів тощо. Це все лежало купами біля господарів. Кожен із них був споряджений як командир. Та, власне, це були вже не солдати, а саме гвардійці. Чудним для Максима було бачити погони, яких він взагалі не бачив на своєму віку, лише чув, що колись під час революції їх відривали солдати. Може, батьки ось цих разом із шкірою з офіцерських панських рамен. Погони ті були, власне, ганчірочками з комбінацією зірочок та смужок. Найбільше ж було видно змови, що це було за військо. Мимоволі Максим почав дослухатися до розмов. Йому хотілося вичути, Вловити тут душу людини. Найперше, що вражало, це те, що над усіма розмовами тут тяжіла печать трагізму, печать смертельної нудьги. А потім, уже за цією трагічною печаттю, вражав знову ж таки сопух. По короткому часі Максим одвернувся, його власна душа зіщулилась. Тяжкий сопух, ще тяжче, як у повітрі, віяв від тих розмов. Якщо це була бравада, так добре знана Максимові з давніх спостережень ще в концтаборах, то яких же потворних розмірів вона досягла, і вже в ній пропала людська душа. Цей сопух словесного бруду був і раніше, але війна довела його до найвищого ступеня конденсації, зробила неподільно пануючим, оточила густішими випарами алкоголю і запахом крові. Це була мішанина сормітництва, матюкні, цинічної бравади вбивць, сексуальної словесної лихоманки і високої температури алкоголю. І найсумішнішим було те, що все це були на вигляд здорові, нормальні, ще й гарні селянські хлопці. Вражало саме протиріччя між враженням зоровим,